гузенькими затіненими вуличками. Сава став дивлятися у переднє скло. Збоку того простору на склі, по якому ковзав двірник, ніби було зображено гірську долину, і понад нею пасма гір. Сава з дружиною і ще якийсь гурт, нібито цивілізованих людей, про що свідчили їхнє сучасне міщанське вбрання, йшли гористою місцевістю подекуди порослою лісом. Дорога пролягала понад ущелиною. Була вона сіра, безрадісна і довга. Хтось запропонував іти навпростець через квітучу долину-полонину, де сонце сяюло над квітами. Як тільки вони вийшли на край полонини, із них вивітрився дух пліснявий, що його витіснив запах різнобарних гірських квітів, як усіх охопило тривожне перечуття. Савина дружина раділа і аж випереджувала всіх. Це полонина мого народу, це квітуча пустеля мого народу. Ми знайшли її. І я не Сава, я Святослав. Я син народу, який шанував богиню Славу. І от усі побачили, як на зустріч Майже волочачи руки по землі, вийшла мавпа-людина-людоїд. Всі побачили цю величезну мавпу-людину і відчули – людоїд. Безладною отарою кинулись в і повискакували на невеликі стіжки сіна. Проте всі разом згадали, що мавпа добре лазить по деревах, а на стіжок її лізти не треба, бо вона велика. Побігли гуртом далі – і побачили будівлю. Це була теплиця із заскленими стінами. «Пробивай скло грудьми!» – гукали Святославо. Але він і сам це зрозумів. Рвонувся грудьми на велику шибу. І хоча удар не мав достатнього розгону, проте скло знехотя проломилось. Всі заскочили в приміщення. Величезні сорти буряків, картоплі, кукурудзи і різних овочів – Підпирали стелю оранжереї, грядки були розгороджені тропічними рослинами, і в теплиці стояв важкий дух джунглів. Мавпа-людина-людоїд теж зайшла в пролом, а гурт людей злякано збився з одного краю чималого вільного майданчика і чекав на свою смерть. Тоді люди глянули один на одного і побачили, що вони стали коровами доброї молочної породи. Одна корова почала з нехотя колоти мавпу рогами. Мавпа недбало відмахувалась довгими волосатими руками. Інша корова, помітивши загайність мавпи, подумавши, що мавпа за бугаями, наскочила на неї ззаду передніми ногами. Проте мавпа повернула голову і хижу куснула корову за морду. Корова відступила назад. І раптом, з розгону, наставивши роги, кинулась на мавпу. І всі, скріпивши свій дух, почали наступ. Мавпа закричала, щоб усі інші корови вбили ту, котра напала на мавпу. Сава хотів гукнути, що треба вбити мавпу, але не міг видубити з горла голосу. Проте корови нараз нерішуче зупинились, внутрішньо дійшовши давно очікуваної згоди, і всі гортом накинулись на мавпу, повалили її, і раптом знову стали беззбройними людьми. Їхні нігті вже давно не були пазурями, тому вони лише притискували мавпу до землі. У своїй руці Святослав раптом відчув уламок скла із стіни теплиці і почав різати ним мавпу попід передніми руколапами. З першого стряк ковзнув по твердій шкірі, а потім став робити прорізи. Святослав намагався черити по одному місці, щоб поглибити рану, і бачив, що люди з останніх сил утримують мавпу, а якийсь незнайомий чоловік з лицем пророка з усіх сил утримує верхню руколапу, щоб вона не завдала Святославу смертельного удару. Усі так делікатно стримували мавпу, що, здавалось, боялися заподіяти їй шкоду, проте... Святославів шмат скла, тим часом края в могутні м'язи. Нарешті, крізь туман Борні, мав відчула пронизливий біль під грудьми, бо проріз наближався до серця, а скло врізалося в оголені кров'янисті м'язи, як у масло.